פרק י׳ וידבר אדוני אל משה לאמור עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד יתקעו, ותקעתם תרועה ונעשעו המחנות החונים קדמה, ותקעתם תרועה שנית, ונעשעו המחנות החונים תימנה, תרועה יתקעו למסעיהם, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם, וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצאר הצוררתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. ויהי בשנה השנית, בחודש השני, בעשרים בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וייסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. וייסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. וייסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם, ועל צבאו נחשון בן עמי נדב. ועל צבא מטה בני ישכר, נטלאל בן צוער. ועל צבא מטה בני זבולון, אליהו בן חילון. והורד המשכן, ונשאו בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן. ונשא דגל מחנה ראובן לצבעותם, ועל צבאו אלי צור בן שדאור, ועל צבא מטה בני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, ועל צבא מטה ונגד אל יסף בן דעואל, ונשאו הכהתים נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד מואם, ונשא דגל מחנה בני אפרים לצבעותם, ועל צבאו אלי שמע בן עמיהוד. ועל צבא מטה בני מנשה, גמליאל בן פדחצור, ועל צבא מטה בני בנימין, אבידן בן גדעוני, ונשא דגל מחנה בני דן, מאסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו, אחיעזר בן עמי שדי, ועל צבא מטה בני אשר, פגעיאל בן עכרן, ועל צבא מטה בני נפתלי, אחירע בן עינן. אל מסעי בני ישראל לצבעותם, וייסעו. ויאמר משה לחובב בן רעואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי ה' דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב אדוני עמנו, והיטבנו לך. וייסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. וענן אדוני עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. ויהי בנשואה הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל